Pozdrav, ja sam Leon, a vi slušate Poses, podcast Eurosom hr 12. epizodu treće sezone, u kojoj pričamo o novostima, Dori i najboljim pjesmama iz Rumunjske. Slušamo se! Prvo dobija sam zašto sam sam. Uh, Ana je prebjegla na drugi kraj Hrvatske. Ja sam pak na putu za opatiju. Tako da malo su nam se razišli vi ovaj tjedan. Međutim, sljedeći tjedan ćemo uh, Ivan i ja biti zajedno i pričat ćemo o skandinavskim predizborima. A danas ću ja se samo kratko svrnuti na novosti u protokom tjednu. Na nešto pomalo informacije o odori koje imamo. I o najboljim pjesmama iz Rumunjske koje smo izglasali i u našem tradicionalnom sastavu na Pozesu. Pa počnimo s vijestima. Uh, Goa je s vjesmom Solovej pobjedila na ukrajinskom vizbiru kao što smo i predvidjeli prošli tjedan. U četvrtom polufinalu švedskog melodifestivala na pobjednici su Hana Ferm i Viktor Krone, dok su u Second Chance Show prošli Frida Earn Ellen Benediktson i Simon Peyron Sljedeću subote možete gledati Second Chance Show no vjerujemo da ćete ga propustiti u korist Dore Alicia Seplinska je u Pojskoj pobijedila na natjecanju Sansa na Success, Eurovizija s pjesmom Empires Anna Soklič pobijedila je na EMI 2020 s pjesmom Voda James Newman, predstavnik Ujedinjenog kraljevstva ove godine a na Eurosongu pjevat će pjesmu My Last Breath Ben Dolik će predstavljati njemačku s pjesmom Violent Thing i posljednja vijest je da je Izrael otkrio četiri pjesme koje će ide na LEN pjevati u nacionalnom finalu u Izraelu utorak. Dakle, trećeg, trećeg. to su Savior and the Sound, Roots, Rakata i Feher Libi. To je to vijesti. Eto nas u novoj epizodi, u glavnom dijelu, dakle, htio bih samo prije svega istaknuti da nisam spominjao vijest o koronavirusu koji bi uticao na Eurosong, to su gluposti, malo medijske a to se neće dogoditi, Eurosong će se na normalniji održati. Um, nadalje, ove pjesme koje smo spomenuli, dakle, u jed... Kraljevstvo i Njemačka slovenac iz Njemačke uh, koji će predstavljati dakle ove države, njih ćemo slušati u review nema potrebe da ih sada tugo bit će prilike da sve pjesme poslušamo ponao osob uh, tako da stoga bih ja se prebacio na ono što zapravo sve ljude zanima, to je Dora Ove godine nas HRT nije počastio sa isječcima pjesama, tako da ćemo se morati zadovoljiti samo s onim što su nam sami izvođači rekli, odnosno što su mediji kad tad saznali od njih. Tako da redom nastupa ja bih počeo da vidimo što možemo tu isproanalizirati, što se može zaključiti od debitanata, odnosno od povratnika, odnosno od ljudi koji su nam već poznati sa scene. Uh, uredništvo Eroson Haera zamolilo je pojedine izvođače da opišu svoje pjesme spo tri riječi, neki su napravili to, neki su napravili sviše neki su totalno fulali, ali dobro idemo redom, prva je Lislovrić s pjesmom Jušto, rekla da je njena pjesma Borbena, naša i svjetska Jušto inače znači just that ona je i kant autorica dakle njezina je pjesma i to je za sad sve što znamo o njoj odbojena Bojena Jambrošića sasnali smo da njegova pjesma koja se zove Više od riječi riječi koje opisuju tu pjesmu su Više od riječi e, kaže da je Antonija Šola koja je autorica pjesme pogodila njegov senzibilitet, a za sve drugo morat ćemo pričekati opatiju Edi Abazi koji je povjednik Šoa e, talentom protiv nasilja koji je u jednoj debitant ove godine e, njegova pjesma je inspirirana njegovom životnom pričom, a autor njegove pjesme je isti kao i autor pjesme Crne Gore iz 2016. To je uglavnom to što znamo iz te strane. Od Zdeglikova saznali smo da je poruka svima da je ljubav jedino što će spasiti svijet, prikladno s obzirom na to da se pjesma zove Love, Love, Love. Alin Vitasović i Božidarka Matija Čerina opisali su pjesmu kao etno, tehno, ludo. <laughs> um, Istahnuli su istarsko dvoglasno pjevanje, kao nešto što se ističe u svijetu, pa ćemo vidjeti kako će oni izvesti pjesmu da se ne zatare. Na šestom mjestu, odnosno šesta po redu, pjeva će još jedna debitantica, đana. Pjesma ju se zove One. Ona je opisala pjesmu kao emotivno, recimo močno i da je, to jest da te ponese ima, mislim ja imam feeling da će se ona dosta, da tako kažem derat se, kaže amaterski međutim ovako stručno bi rekao da će ona htjeti pokazati što ona vokalno može um, da se vidi da se vidi što može da, da, da se pokaže, ipak je mlada na sedmom mjestu nalazi se Klean Neon, osjećanka koja je inače afro soul etno beat pjevačica. Pjesma je odgovor na požare koji su uništavali šume u svijetu kako ove godine, tako i proteklih, a novost, to je novost, ono što je drukčije u njenoj pjesmi je e, uređaj, odnosno instrument bambu koji se spaja na biljke i onda bilježi njihove, tako reći, impulse, tako da će se s njom na pozornici prema navodima nalaziti kelj i mali bor. Uh, na rednom broju 8 nalazi se Nikola Marijanović, namo poznati iz Radio Luksemburg, jako poznan s pjesmom Ako nemam te, o pjesmi Let's Forgive ne znamo vrlo mnogo. Osim autora Karas Kaplovic, vnok Šomen Caković, vidjet ćemo što o nam onima za ponuditi u subotu. Lorenzo, iček Dino Purići reperi sobe. Svi troje su tako reći, debitanti, ako Dino Purić je zapravo bio na voicu. Bolje pročitajte sve pojedinačna, sva pojedinačna predstavljanja na Europosom HR-u. Tamo ćete dobiti više informacija ili jednostavno pričegajte subotu kada ćete sve saznati na Dori. Pjesma je, vrati se iz Irske. Podirajim brojem 10 nastupa Marin Juri koji nam također o svojoj pjesmi naivno nije imao ništa pretjerano puno za reći, a isto nam je tako poznat iz The voice -a. Na 11. mjestu povratnica od prošle godine Lorena Bučan s pjesmom Drowning. Autor je Huljić, i to Ivan Huljić. Priča se o Vjekoslavi Huljić iz medija, to je uglavnom sve što znamo o pjesmi, ali s obzirom da je tu ki Paholicu u pitanju očekujemo nešto dramatično i nešto močno kao i prošle godine. Pod rednim brojem 12 nastupa Indira s pjesmom You will never break my heart. Ko autor je? Uz Bramira Mihaljevića uh, i nju samu koja je pisala riječi i Doron Medalje uh, koji je autor pjesme? Toj s kojim je neta pobjedila 2018. Opisala pjesmu kao bombu, energiju, zabavu i ples. Um, kaže da će imati dinamičan plesni nastup, zaraznu energiju i to ja mislim više nego dovoljno da vas zainteresira za to kako će izgledati njen nastup. Na rednom broju 13 nastupa će Jure Brkljača s pjesmom Hajde nazovime. Pjesma je po njegovim riječima brza, zarazna i jednostavna i također Povratnik nam je od prošle godine i poznat sa Vojsa. Podredim broj 14 nastupa Kolonija s pjesmom Zidina koja je opisana sa jako mnogo riječi to je snažna, plesna, vrhunska ima lijepu poruku vatrena i dramaturska Boris Žuržjević misli da bi mogao pobjediti na Eurosongu bez lažne skromnosti, dakle nije se ograničio na Doru ko cool. Na rednom broju 15 predzadnja nastupat će Mija Negovetić s pjesmom When it Comes to You. Njeni, njen opis pjesme je ljubav, mladost i ludost. I za pjesme When it Comes to You stoji ekipa koja također stoji za pjesama Heroes Monselmerlova, Fuego Eleni Fureire i Too Late for Love Jana Ludvika i mnogih drugih u, u ovoj pjesmi ćemo vidjeti jednu jako konkurenciju iako još nismo čuli, ja, ja se bojim da je to ta, ili mislim da je to ta, nemam se čega bojati e, i za kraj, na 16. na 16. poziciji nastupa Damir Keđo, s pjesmom Divlje vjetre kaže da se dogodila pjesma iza koje stoji, posto, sto, ho, iza koje stoji 100%, e, pripreme traju već više od dva mjeseca, pjevaće na hrvatskom pobjedio ili ne to bi bilo to, nažalost, sve što znamo o pjesmama s ovogodišnjeg nastupa, to jest na ovogodišnjeg predizbora za hrvatsku pjesmu. Puno više ćemo saznati u Opatiji. Od tamo ćemo vam se i javiti s idućim podcastom. Žao mi je što nemamo više informacija. Međutim, HRT je očito htio postići nekakvu dram, dramatičnu... Um... <laughs> tu s tim što su uh, zataškali pjesme i htjeli su vjerojatno malo boostati gledanost, ja to jedino na taj način mogu tumačiti, pa ćemo vidjeti kako će, kako će to sve izgledati u subotu. Ok, sad kad smo to riješili možemo se osvrnuti i na rumojske pjesme, ima ih pet, uh, sve ih izvadi Roxen, ja, mislim, to jest nadam se da se to tako čita. Uh, Izvojili smo 3 od njenih pet pjesama na trećem mjestu po glasovima. Nas četvero našla se pjesma Colors. Paćemo ju naprsako poslušati. Čuli smo Colors, ova pjesma ima jedan jako dobar ritam koji se provlači kroz cijelu pjesmu, u uvodu je on posebno naglašen. Zatim imamo zanimljiv prijelaz sa početka na refren, međutim sami refren, to je njegova, ne znam kako da se tu najbolje izrazim, reći ćemo, nije autotune, nego uh, sintetizacija, sintetičan je, jako je umjetan. Uh, i to mi je totalno utopilo pjesmo. a uh, nakon toga se sve samo ponavlja. ono što je ovdje dobro je tekst a u svim pjesmama što treba istaknuti odma na početku je njen glas stoga ne bih previše vremena gubio na trećem mjestu i nastavi bi odmah na naše drugo mjesto na kojem se našla pjesma Beautiful Disaster pa ćemo poslušati i nju Is it really what we're after? Does it feel the way? Does it really make us happy? Beautiful Disaster, po meni jedan vrlo bondovski komadić. Pjesmica je jedna misteriozna, ja bih rekao, slow burner. Vibra malo kao Lena sa Taken by the Stranger 2011. Iako ne, pjesma nema, nema taj zvuk, ali ima tu atmosferu. Teško je objasniti, kao i uvijek, zašto je pjesma nekome dobra, konkretno u ovom slučaju meni je bila najbolja. Um, Posebno mi je teško reći zato što mi je sjela na prvo slušanje Sad sam čuo drugi put i samo sam potvrdio to sve što sam čuo Vidim da je jako puno u komentarima priča o Billie Eilish i o tome što ima tu vibru, pa je zbog toga dobro, ne bih uopće se složio s tim, kao ni, ni s činjenicom da jako puno ljudi ovih dana, to jest na ovim svim predizborima koje smo do sada uh, analizirali, jako puno priča o Billie Eilish, kao da je ona mjerilo za sve što se događa ovih dana na sceni pa bi se samo tu ovako izolirao od toga i rekao da ova pjesma neovisno o Billie Eilish ili bilo kakvim komentarima ima jednostavno jednu odličnu kvalitetu i po meni zaslužuje svakako da predstavlja rumunjsku međutim vidim da nije baš rezonirala sa svima koji su ocjenjivali pjesme što bi možda mogli objasniti za time što je nedostaje dinamike pa zato što možda nije slučaj s pjesmom koja je nama na prvom mjestu a ta pjesma Cherry Red baš pa mogu za kraj i nju. to right cherry, cherry red still no in my, me, right in cherry, cherry in still my head Čuli smo i Cherry Red, a naše prvo mjesto, odličan ritam, generalno dobra pjesma, ali um, tekst kao da je skrpan od um, nasumično izrezanih stranica u riječniku. I to malo engleskom, malo španjolskom, konkretno jako puno ima španjolskog, sa nepotrebnim ovim nekim umecima. Tipa Rakata, koji malo baca na Takata. Samo ćemo to reći. Onda tipa Vente ka Ola mi amor, počinje pjesma s tim, ako se ne varam. Tako da, ponavljam, glasom mi se jako dopada. Ali tekst. Za Eurosong je taj uh, tandem ipak bitan. A u životu su još i glas i nastup. Kad fali jedna, jedan bitan kriterij u početku nekako kad temelje ne odgovara jel, onda se sve ruši, mislim da ovoj pjesmi to malo ipak fali um, to je osobno moje mišljenje vidim da su svi tako dali dosta visoke ocjene ovoj pjesmi neki najviše stoga ne bih htio potkopavati njihove ocjene pjesma je dobra, glazba je odlična ali ja bi te riječi nekako promijenio, neke bi uopće maknuo Uh, ima jako puno pregleda što ne mora biti nikakav pokazatelj uspjeha uh, na drugom je mjestu po broju pregleda na službenom kanalu rumunske televizije na prvom mjestu je pjesma Alcohol You koja je kod nas eto, zauzela posljednje mjesto um, ja kad sam vidio kakve su riječi u refrenu ja sam odmah presto slušati jer mi je totalno, totalno mi je nezanimljiva um, baš zbog teksta trebaju istaknut dok s druge strane pjesma Storm da se već osvrnem na sve kada smo već ovdje. Um, jednostavno je to, nikog nije previše zainteresiralo. To je to. Ove nedjelje saznat ćemo tko će predstavljati rumuńsku, to je snetko, od tko, to je Roxanne, ali kojom, s kojom pjesmom. Također imamo hu, hu, hu veselje. Uh, dakle, uz to što je predstavljena njemačka pjesma, imamo srpsko prvo polufinale u petak, dakle, danas, ako slušate na dan izlaska podkasta, uh, bijelorusko finale, imamo Doru u subotu, Estilal finale, islandsko finale, moldavsko finale, švedski second chance show, portugalsko drugo polufinale, drugo srpsko polufinale u subotu i srpsko finale u nedjelju, kao što sam rekao, uh, rumunjsko finale u nedjelju i Grčka predstavlja svoju pjesmu u nedjelju. Nakon toga svega, Idući tjedan u utorak Izrael će predstaviti svojeg pobjednika, to jest izglasat će koga želi da ih predstavlja, to jest koja pjesma, a u srijedu pak Austrija, Švicarska i Nizozemska predstavljaju svoje pjesme. A u četvrtak, za kraj ovog pozest tjedna, ćemo saznati i irske predstavnike, to jest ko će is kojom pjesmom predstavljati Irsku. To je to ovaj tjedan od mene. Sjeđit, ja ćemo imati malo bogatiji program i neću biti sam, tako da imat ćete koga i što slušati. A do tada, hvala na pažnji. Pozdrav!